Copacul îngânfat A fost odată ca niciodată Doi copaci care se aflau în mijlocul unei păduri Unul era un smochin Și celălalt era un arbore de mango Arborele mango era blând și vesel din fire În fiecare toamnă păsările veneau să-i ciugulească fructele Vrăbiile își făceau cuiburi pe ramurile sale și rândunicile îi cântau. Copacul a primit fericit toate păsările și a cântat împreună cu ele. Acesta era un copac generos. El oferea umbră trecătorilor și stătea puternic atunci când vântul îi făcea o vizită. Dar smochinul nu era deloc generos. Întotdeauna îi păsa prea mult de aspectul său. Era mult prea îngânfat de faptul că era mai înalt și mai verde decât copacul de mango Nu lăsa niciodată păsările să se odihnească pe el și lăsa să cadă frunze uscate asupra oricui încerca să stea la umbra sa De ce ești atât de îngânfat? Fiecare copac are umbra sa? Serios? Atunci de ce trebuie să stea la umbra mea? Știi De ce? Pentru că nu orice copac are o umbră atât de măreață ca și a mea ah, Nu are sens să discut cu tine Hei, pleacă de aici! Du-te la Mango, acolo Îmi stricați cu toții frizura ah, ah, Tu nu ai păr Bine, atunci îmi încurcați stilul frunzelor mele Ești fericit acum? Haide, smochinule! Doar vor să construiască un cuib! Nu lași niciodată păsările să se așeze pe tine! Ele sunt frumoase! Și cântă cântece melodioase! Ah, cântece plictisitoare! Și te rog, nu voi lăsa pe nimeni în apropierea frunzelor mele! Îmi vor strica ramurile frumoase! Tu le poți lăsa să se așeze pe tine! Ești mai scund decât mine și nu arăți așa de bine oricum. Hei, ai grijă! Este foarte urât ce ai spus smokinule. Oh, nu face nimic Breezy, nu sunt rănit. A fi scund nu este un lucru rău. Eu sunt mulțumit cu mine însumi. Zilele au trecut și nimic nu s-a schimbat între Smokin și Mango. De când Mango zâmbea și cânta Toată ziua smokinul nu vorbea Cu nimeni mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Într-o zi, un roi de albine A intrat în pădure Regina a văzut smokinul Și a fost foarte impresionată oh, Acest copac e mare și puternic Ar fi perfect pentru casa noastră Putem să ne construim stupul aici E, pardon? Cine a spus că puteți? Nu vreau mierea voastră lipicioasă Peste ramurile mele Și veți continua să zumzăiți toată ziua Am lucruri mai bune de făcut Tu ești un copac Înrădăcinat într-un loc în pădure Ce vrei să spui că ai lucruri mai bune de făcut? În fine... Nu aduci aici zumzăitoarele tale zgomotoase! Smokinule sunt albine de miere! Albinele sunt importante pentru natură! Ele au întotdeauna nevoie de copaci pentru a-și construi stupul! Dacă nu ne ajutăm unul pe altul, atunci cum va rămâne natura echilibrată? Ah! Dacă natura voia ca eu să-mi stric ramurile, atunci... Nu m-ar fi făcut atât de puternic și de frumos Sunt o creație frumoasă a naturii Așa că mă voi păstra frumos de dragul naturii Și de ce îmi ții predică? Dacă-ți pasă de natură, fă-o tu Lasă-le tu pe aceste albine să-și construiască un stup pe tine Acum, dacă mă scuzi Copacul Mango a fost foarte rănit de cuvintele smochinului, dar el a ales să nu reacționeze. El a strigat roiul de albine și le-a cerut să construiască un stup pe ramurile lui, în schimb. Au, ești atât de generos, Mango! N-ar plăcea să ne construim stupul aici? Mmm, miros atât de dulce! Mulțumesc, regina mea! Sunt onorat! Albinele și-au construit stucul pe mango și au trăit acolo în liniște. Arborele de mango nu au fost deranjat de băzitul lor sau de mierea lor lipicioasă. Smokinul pe de altă parte, continua să zbiere la toată lumea. Hei! Pălăvrăgeala voastră mă deranjează! Mai încet acolo! Voi păsărilor ceripiți atât de mult! Întotdeauna trebuie să cântați! La un moment dat e bătaie de cap! Câteva săptămâni mai târziu, doi tăietori de lemne au venit în pădure. Aveau nevoie de lemn pentru a construi case. Au văzut copacul mango și au decis să-l taie. Ei l-au găsit a fi perfect pentru munca lor. Dar unul din ei a observat ceva. Stai! Ce aia? E un stup de albine! Albinele ne vor înțepa dacă tăiem acest copac! O, oh, da! Să găsim un alt copac de mango! Tăietorii de lemne au mers înainte și au zărit smochinul. Lor le-a plăcut cât de înalt era copacul. Să începem la partea inferioară a scoarței! Și astfel, tăietorii de lemne au început să taie smochinul. Smochinul a început să plângă! Nu voia să părăsească pădurea! Dintr-o dată, îi era dor de păsări și de rândunele Au! Toare! Ce vor face cu mine? Copacul Mango privea toate astea Le-a chemat pe albine Hei, albinuțe! Bâzăie cineva? Bună, Mango! Ce s-a întâmplat? Smochinul are probleme! Trebuie să-l ajutăm! Oh, te rog! Îi pasă doar de el însuși el e întotdeauna supărat pe tot ce e în pădure! De ce să-l ajutăm? Din același motiv pentru care l-am rugat să te ajute! Dar el nu a ajutat-o pe regină! Sunt de partea albinei de tata asta, Mango! Smokinul este atât de mândru de el însuși tot timpul! Dacă ar fi lăsat albinele să construiască stupul pe el... Tăietorii de lemne l-ar fi lăsat în pace. Primește ceea ce merită! Nu, no, Breezy! Indiferent cum s-a comportat smochinul, acest lucru nu trebuie să ne definească. Numai pentru că cineva e nepoliticos cu noi, asta nu înseamnă că noi ar trebui să fim nepoliticoși cu ei. Această pădure este casă pentru noi toți! Nu putem să l abandonăm pe smochin atunci când are nevoie de noi cel mai mult! Poate. Trebuie să-l ajutăm pe Smokin! Haideți, umzăitorilor! Ieșiți afară! Smokinul are nevoie de ajutorul nostru! Toate albinele au ieșit din stup și au zburat spre tăietorii de lemne. Ele au început să zumze lângă urechi și în fața ochilor lor. Ah, nu văd nimic! Ce ai spus? Nu au avut nimic! Aha, aha, aha. Trebuie să plecăm de aici Aceste albine ne vor înțepa Va fi dureros Nu mai țipa Tu ești cel care nu aude Nu eu Să plecăm de aici După ce tăietorii de lemne au plecat Arborele de smochin a fost foarte rușinat de comportamentul său Îmi pare rău albinuțelor sunteți cele mai bune că m-ați ajutat când am avut nevoie Nu ne mulțumi nouă, smochinule! mulțumește lui Mango! N-ai vorbit niciodată cu el și l-ai tratat întotdeauna nepoliticos Dar el este cel care ne a convins să te ajutăm Serios? Mango? Îmi pare foarte rău Mi-am dat seama de greșeala mea Toți avem calități bune în noi toți suntem speciali în felul nostru. Niciodată nu voi mai fi îngânfat și nu voi mai insulta niciodată pe nimeni. Vă rog, iertați-mă cu toții! Smokinul și-a învățat lecția. Din acea zi, nu a mai țipat niciodată la briză sau la păsări. A cântat cu arborele de mango și a lăsat vrăbiile să își facă cui pe el. Arborele de mango și arborele de smokin au rămas cei mai buni prieteni pentru totdeauna.